till lilla podden på Präre. Um, jag heter Melody. Och jag heter Nico. Uh, här är då avsnitt 6 av vår formidabla podd. Um, temat idag är The Hobbit, Smaugs ödemark eller The Desolation of Smaug uh, på engelska. Uh, som vi var kollade på i tisdags. Mm. Uh, med oss idag har vi även en gäst uh, som är ingen annan än min pojkvän. Martin Pettersson, välkommen. Tack. Du är inbjuden som äh, tolken aficionado. Okej. Okay. Kan du stå för det? Ja, det Det här med att jag inte är någon annan än din pojkvän. Det att minska min identitet lite. <laughs> Okej, okay, berätta. Vem är du när du inte är Melody's pojkvän? Um... Jag är... ja, ska Jag göra det. ska jag väl känna ja, det är riktigt. Det var en snygg säg, jag fick in där. Ja. Jag, är... jag är journalist, jag jobbar som journalist, jag ritar sidor. Mm. Och mitt tolkenintresse och fansintresse är väl egentligen grundat i filmer, väldigt mycket mer än böcker. Jag har varit en. en ett jättestort fan av böckerna Jag har aldrig haft dem som, som någon slags heligt verk. Men jag tycker väldigt mycket om filmerna. Mm. Um, Vad tror du det beror på? Att jag då? Att du inte varit så peppad på böckerna men mer peppad på filmerna? Um, jag vet inte för att jag köpte nog aldrig riktigt hypen kring böckerna. Och eh, som jag är väldigt intresserad av film så, så, så hade jag inga problem att ta, med, ta till mig filmerna. Och som sagt, eftersom jag inte ser böckerna som särskilt heliga så tycker jag inte att ändringarna var någonting att hänga upp sig på Nej. Då blev det lättare att bedöma filmerna utifrån sig själva mm. och, och jag tycker mycket om dem mm. Så att jag skulle vilja säga som ett slags preface till diskussionen om den här filmen Även den förra Hobbit-filmen att jag relaterar dem mycket mer till Sagnar och Ingen-filmerna än till hobbit -boken. Just det vi kanske ska börja med att skapa någon slags eh, Lite som Martin nämnde nu Någon slags baseline mm. um, och Dels vad vi alla har för, um, vad, för vad vi har liksom för känslor För hela franchisen bland annat samlingen Och även The Hobbit mm. um, Nico vad, vad har du för liksom, relation till? Uh, jag, alltså, jag, jag läste Sagan om ringen-böckerna i samband med att Sagan om ringen-trilogin kom ut Det kändes som en sån här klassisk eh, Man är 16 och finnig och ska läsa de här böckerna Och tycker att Gandalf är världens coolaste i världen liksom. eh, Och sen så har jag läst The Hobbit också Men uppenbarligen så har jag förtränkt vad som händer i andra halvan För jag minns inte vad som typ händer efter den här filmen eh, Men jag håller lite med Martin För mig är inte de här böckerna heliga Så att för mig är det helt okej okay att man ändrar på vissa saker så kan vi komma in på vissa detaljer där jag tycker att man har ändrat dåligt. Eh, vad tycker ni om Sagan om ringen-filmerna? Kanske vi ska börja med. Jättebra. Ja, jag gillar dem jättemycket. Eh, verkligen. Och, och som sagt, framförallt ja, framförallt skulle jag säga att jag tycker att ändringarna är väldigt smakfulla och smartgjorda i Sagan om eh, ringen. I Sagan om Ringen. Mm. Ja, nu pratar vi bara om det. Och det. Det var det jag menade innan också, hur jag jämför dem med böckerna. Mm. Och att alltså även som en generell ett generellt om så skulle jag säga att jag inte riktigt stämmer på, på ändringarna i hobbytfilmerna för att boken är perfekt utan mer hur ändringarna påverkar storyn mm. eller vad, ja. vad ändringarna gör för mm. filmen. Mm. jag tror att vi har en snarare lika åsikt <laughs> egentligen. Men men nej men jag menar inte jag jättemycket om jag tycker det är otroligt väl gjort och det, det, det Lustig tur har blivit en sån klassiker Så jäkla fort, jag säger en För det är en film för mig liksom. Mm. Jag tycker verkligen inte att en av filmerna Står ut som särskilt mycket bättre Jag tycker inte att någonting är riktigt dåligt Jag tycker, det, jag tycker bara sjukt mycket om dem mm. Och det har verkligen blivit så här en, en institution Och det påverkar ju som sagt Väldigt mycket hur man ser Hobbitfilmerna Okej, okay, men vad tycker ni Om Peter Jackson eh, Alltså regissören Bakom samlingen och The Hobbit Vad tycker ni om honom som regissör? Som hur han var när han gjorde samlingen Hur han var inför The Hobbit? Alltså jag har faktiskt inte sett någonting innan Sagan om ringen Så jag vet att han är så spatter regissör Men, men kanske jo jag... det har du det har du. The Frighteners har du sett? Nej Okej okay. Uh, Heavenly Creatures? Nej. Nej, så jag har inte. Nej, för jag båda de två filmerna visste jag faktiskt inte regisserades av honom fast ni hade sett dem. Liksom. Jag hade ju bara associerat om The Bad Taste. Um, hur är det med dig, Martin? Jag hade inte sett någonting innan Sagan om ringen, men... Eh, alltså, jag såg inga av hans filmer innan Sagan om ringen kom ut. Men jag, jag såg alla i samband med att de kom ut. Uh, jag tycker väldigt mycket om honom, verkligen. Jag tycker att det finns en enorm... In, Innan hade inte integritet kanske för det kan ju vara ett väldigt pretentiöst ord med filmskapare men en, en, en kärlek och en självsäkerhet det är ju han liksom gör det han vill. Han har ehm, visioner. Absolut verkligen och, och också han gillar film. Jag tycker att det, det, det låter självklart med filmskapare men väldigt ofta tycker jag att man känner igen en, en liksom nästan förvirrad eh, brist på vision att det, det saker sitter inte ihop mm. det finns inte riktigt Liksom någon identitet. Alltså det, det vi är om liksom, är Peter Jackson en autör. ungefär som att det bör finnas ett ja eller nej där. Jag tycker liksom att det väldigt, ja, han är också bra på att göra olika filmer. Mm. Alltså det är också någonting positivt tycker jag. Vad tycker du om filmerna han gjorde mellan? Jag tycker om dem eller nej. förlåt nej. mellan äh, så, King och Kong och uh, Larry Barnett. Mm. Jag tycker om båda. Um, det känns som att jag kommer att säga att jag tycker om allting nu. Nej men jag, jag gillar dem som fan jag, jag vet att King Kong har fått mycket skit och att den skulle vara för lång och Igår hörde jag något puck och klaga på dinosaurierna som att det var Peter Jacksons idé. Um, att det är tre t rexes kick mot. Ja, det är stora varelser med i första filmen också. Ah, det originalfilmen såg en av Men, okay, mm. Men um, jag, tycker, jag tycker den är schysst Jag tycker den är bra. Jag tycker han är bra. Jag tycker att det, han är liksom. Det är väldigt häftigt om um, inte annat med hela Nya Zeeland. Um, Grejen som är en grej Alltså hela det här att han liksom omger sig med Så jäkla mycket duktiga människor Och hur Det påminner lite om typ hur Star Wars kom till Att man liksom börjar med att leta upp en massa duktiga människor i, i, I sin närhet på något sätt Och sen så blir det liksom ett väldigt, En väldigt väloljad maskin Ett väldigt slipat team eh... Han har ett bra öga Han har verkligen ett bra öga Och han verkar vara väldigt duktig på att Just låta andra göra sin grej Jag skulle säga att det är den grejen att liksom nästan outsourca Beslut och Skapande till andra Är ett <här> liksom Känns helt sämlöst i Sagan om ringen Och inte så sämlöst i The Hobbit mm. Där upplever jag det lite mer som Ett problem liten lite av en visk provision Men jag tycker han är, är skitgum. Jag gillar verkligen Heavenly Creatures Och Bad Taste of Braindead är bra Jag tycker Frighteners är skitbra också ja, Jag är bara generellt ett fan Jag gillar den här. Hur tror ni att eh, vi kommer in på det lite där eh, eller du kom in på det lite hur, hur har det, han liksom, Känner ni att det är någon skillnad på honom. Eh, märker man av en skillnad på honom som filmskapare eh, privilegiumässigt, eh, när det gäller särningen, trilogin och The Hobbitfilmerna som har kommit där. Jag tänker, för han var ju lite av en underdog när, när de gjorde samlingen. Och nu har han ju både pengar Och inflytande Och liksom en helt annan typ av liksom inflytande på branschen Märks det tycker ni På HB2? Ja. Okej, Nico Du, du, du, du känner väl mycket för det här, kan jag tänka mig men... Nej, nej, men alltså det, det, spontant så känns det som att De har inte lika mycket uppförsbacke I allmänhet Så att det känns inte som att de har någonting de måste bevisa Så vissa saker är bara blaha. Blah. Alltså jag, jag, tycker, jag tycker om Ian McKellen Men jag tycker hans insats i den här filmen är eh, Vad ska man säga Ljummen eh, Och visuella effekterna Visst det är svårt att toppa Sagan om ringen om man har vant sig med en viss nivå Men typ att Azog och Bolg eller vad man hette Inte är alltså, maskerade Skådisar utan det är CGI det, Jag tycker bara att det blir dåligt så att... Azog och Bolg Var ju då eh, Onda års Ja, och de här dårsorna, de här stora dårsorna, som var med i den förra -filmen och filmen ja. Nej, men det, jag tycker att det är liksom det är inte gjort med samma fingertoppkänsla och värme och hjärta ja. och lite det här. Vi ska minst anvisa vad vi kan göra, utan nu är det lite blaha. Så här. Ja. Mm. Jag kan hålla med faktiskt. så var det i ett väldigt märkligt mellanläge, eftersom de tidigare filmerna var så definitivt sparsmakade och Gjorda från liksom Ja, ah, ah, underdag är verkligen rätt Alltså hela Nya Zeeland känns ju lite som så här, Kusinen från landet till liksom, Hollywood mm. um, det, är rätt, det är intressant, det finns jättemycket Berättelser om hur Produktionen och Sagan om ringen Nästan inte blev av och problemen de hade Och mm. liksom alla så här, snirkliga vägar för att få den gjord och Jag tycker bara liksom, en av de mest intressanta grejerna Är att tack vare att de bo, Spelade in på Nya Zeeland så orkade inte Hollywoodproducenterna åka dit särskilt ofta mm. Liksom det säger någonting om mm. hur, hur speciellt det var, hela den situationen. Och jag tycker verkligen att det, som du säger, det känns inte av lika tydligt nu. Det måste ju ha varit otroligt mycket lättare att få saker gjorda. Mm. Inte minst från Nya Zeelands äh, äh, regering och turist, vad säger man på Näring. Näringsliv. Mm. turistnäring De är ju väldigt äh, äh, tacksamma. Mm. Ja, men faktiskt. Men Melody, berätta. Du har inte sagt någonting om dina åsikter om, om hela tolken och Sagan om ringen trilogin och du vet Peter Jackson och alltihopa. Vad, vad, vad, vad är din grundinställning till de här filmerna? Jag, jag har varit lite tyst för att jag har väl inte en så hög åsikt som jag brukar ha. Jag har inte heller läst några böcker eller jag började läsa Sagan om ringen böckerna när jag var 15 precis som du. Men jag orkar inte... Men, det var, men jag, jag älskade ju min, äh, filmerna äh, som var den. Ähm, men jag var å andra sidan mycket, mycket yngre ner. Äh, relativt yngre ner. Äh, när jag såg filmen Jag var ju ändå, den första filmen kom när jag var 13, 12, 13. Men vad då innebär det att du inte har rätt till en lika Nej, jag... starkt form av åsikter? Jag eller? hade inte en så kritisk syn på det Och det är lite som Disneyfilmer eller klassisk musik Man kan inte riktigt gå tillbaka och tänka Ja ah, men det där var bra och det där var dåligt Det är bara, ja. det är bara såhär jag är Du har sett när dem i vuxna ålder Jo men eftersom jag har barnsliga sensationer till det så, så kan jag inte riktigt Jag har inte riktigt samma kritiska öga Jag är lite färgad liksom. På andra sidan så tror jag att vi alla är överens om att Saga om ringen-trilogin tycker vi alla om jag tror att vi snarare har issues med Hobbit-trilogin. Ja, jo. Det, det, kan, det kan ju definitivt vara det. Um, sen har ju jag... jag min åsikt om Hobbit-filmerna har ju varit... Uh, jag, visst har jag varit kritisk och sådär. Men mm. jag, jag känner ingen intensiv avsky på det viset. Eller jag, jag tycker liksom, jag. Tycker det är så tycker... roligt att du säger så. För du förutsätter att jag bara hatar det här. Nej, nej, nej. nej. <laughs> men men jag, tror, jag tror du har en lite starkare åsikt. Men ja, du har kanske lite mer... Uh, uh, Akademisk åsikt Nej men lite mer fokuserad åsikt Du, du kan sätta fingret lite bättre på Vad Absolut. Ja, okay. det... Det, det, jag, jag vet inte om det är så Men ja. vi får se ja. Men, men ja, fan, jag har en ganska, en ganska öppen syn På de här filmerna tror jag, mm. um, jag är Ganska förlåtande till mig. med Vilket är ovanligt för mig mm. men, men du älskar ju Sagan om ringen och extra materialet runt omkring känns det som. Jag menar, Jag har också tittat på det här med What Workshop alltihopa. Men det känns som att du ofta... Jag tror att det var vårt första poddavsnitt när vi pratade om vad har filmskapare för ansvar när det gäller att säkerställa att man har... En, vad ska man säga, en bredd i karaktärerna Vad gäller kön och etnicitet Och så vidare Och, och du kommer verkligen in till försvar För Peter Jackson och Fran Walsh Och Philippa Waterface eh, och, och det känns som att Du har en väldigt positiv syn på Skaparna bakom det här Och vill tro Att de försöker göra sitt allra bästa Ja det, det har jag nog Och det kan jag, det kan jag nog faktiskt tacka Martin för, uh, för... Eller skylla på <laughs> Nej men det var Jag, jag minns massagen en massa sedan, så, så kollade vi på Alla de filmen när vi var sjuka Ringklassiker, klassiker man har feber tittar på sagoringen. Fädde uppe i soffan satt och kollade på det. Mm. Men det, jag, minns, jag minns då så du du drog ju du Martin drog ju en massa anekdoter och grejer och vi pratade väldigt mycket om extra materialet och jag menar, du har ju en väldigt kärleksfull syn på sagoringen. Verkligen genuint kärleksfullt. Det är en av de få det, det är väl få människor som jag tycker har samma typ av så här, Korsning av det här nördiga intresset Eller det väldigt insatta intresset Utan att det blir Ett, ett helhetsförsvar hela tiden mm. Att det är mer öppet och kärleksfullt Och det, det, var, jag tycker det, var, det, det var Det som gjorde skapade inflytande på mig mm. Och jag tycker ju Piro, Piro Jackson verkar ju I alla intervjuer och grejer I allt extra material och alla grejer inför Hobbit och så där, Han verkar ju vara en genuint schysst kille Och det är väldigt svårt att säga Ogilla oh, schyssta killar även om Skysta människor överhuvudtaget, oavsett om filmerna ja. kanske spelade eller inte. Mm. Ja, det är faktiskt sant. Alltså det, det är lustigt det där med hur man, hur man gillar personer på ett eh, personligt plan trots att man inte har någon personlig relation till dem. Eh, det, det påminner lite om <laughs> jag vet inte att för mycket på att all skit som till exempel Martin Freeman har fått för dumma saker som man har sagt, men jag kommer ihåg att jag tänkte på när det uppdagades att det var så märkligt vilka förväntningar folk verkar ha som de sen eh, liksom fick äta upp. Att det på mm. något sätt man utgår från att den här människan tycker jag om i den här filmen ja. handlar om en bra person. Mm. Det är en väldigt konstig grej. Eh, och jag tycker att det är, någonstans är viktigt att man liksom accepterar att saker som man gillar kan, ha, kan vara underbara och gjorda av hemska människor. Mm. Lite som att jag Helt står för att jag gillar James Brown Som är, liksom, var en kvinna med stannande knarkande galning. Var, liksom Vad fan alltså, Jag kan inte kräva att alla musiker jag lyssnar på Inte är kvinna med stannande galningar För då skulle jag bara lyssna på klassisk musik Och knappt det Knapp det Kanske tvärtom Kanske allra minst klassisk musik om man tänker på det. det var en parentes. Men... Nej du skulle bara lyssna på så här. De enstaka kvinnorna som, som kämpade sig fram genom konstmusiken. Just det, konstmusiken. Kvin kvinnorna som inte missar andra kvinnor. Precis. Hildegard von Bingen är den enda du får lyssna på. Ja. Hildegard von Bingen är för övrigt en, en svensk kompositör, som var kvinna under medeltiden. Det är det som kompostör. gäller nu i julen 2013, Inte ens Liza Menelle får du lyssna på. Nej, men min poäng med Peter Jackson i alla fall Eller jag kan försöka komma tillbaka till någon poäng Så gott det går Jag håller med om att han verkar vara en otroligt sympatisk människa Och det är liksom, jag har skapat någon slags bild Och kanske en helt ärlig bild Av nya seländare som så här mysiga människor mm. Vilket säkert också har att göra med att man aldrig har haft någon uppfattning om nya seländare Pasties and Folk har ju liksom gärna åsikter om typ fransmän och om och amerikaner och mm. britter och mm. liksom hur... Och det liksom, är när de jag aldrig tänkt på så. Och jag, jag, jag kan faktiskt tänka mig att det har blivit rätt mycket sommersag ingen, och extra materialet till och mm. alla människor... Alla märkretiga eh, alla personer man får se där liksom. Jag tror att... Eh, ja, det påverkar, det påverkar också hur man ser filmerna. Men på något sätt så känns Peter Jackson lite som en Steven Spielberg-typ, att de har det här barnasinnet kvar, den här entusiasmen mm. över. Oj, Absolutely. jag ska skapa någonting eget. Gud vad roligt, jag älskar de här böckerna, nu får jag göra dem. Det är till skillnad från George Lucas som bara skitit över allt som någonsin... Liksom all kreativitet som någonsin har kommit ut ur hans hjärna så har han liksom bajsat på det sen. Men här finns den entusiasm som fortfarande känns av, trots att mm. man ändå har viss kritik mot The Hobbit så, så känns det som att de ändå haft väldigt roligt när de har gjort de här filmerna. Utan tvekan. Jag, jag tror att äh, jag tror att det finns samma intresse av att göra en bra film som om ringen Jag tror verkligen inte att, att från hans sida att det finns liksom ett, ett sämre, en sämre ambition. Äh, naturligtvis är det liksom de vill göra lika bra, de gillar det lika mycket. Det tror mm. jag absolut. Mm. Ähm, men sen är ja, det, det är ju annorlunda. Så är det ju det är Någonstans på vägen har det blivit annorlunda mm. Men vi kanske ska gå in lite på eh, Filmen i sig Smog's ödemark, en titel på svenska Som jag tycker är lite absurd faktiskt varför, Men varför då? Alltså jag tycker Desolation of smog låter så himla mycket Mer poetiskt Och för mig är det inte en ödesmark Utan det är The Ruin of smog Lite mer mm, Det är sant, Desolation betyder inte nödvändigtvis Att det ska vara en öken Nej nej, ja, ja, och, och det är inte det jag ser framför mig heller Att det är liksom dött runt omkring Förstöra det säger du Utan, ja nej, Desolation of Smog Tycker jag, ja, jag förstår att man måste översätta det För en svensk publik, men, men Ödesmark Jag undrar om öde, Ödesmark Eller Ödemark, ödemark. Eh, ödemark ja. eh, Om det var med i den svenska översättningen Från början ha, Ja, från början, att det är kanske är därför man har tagit det ja, har... det, det vet inte jag, men det var en bra fråga Det är mycket möjligt att kapitlet det heter så I den svenska översättningen av boken Fast nu för tiden har man väl kommit ut med en ny översättning så de heter Hobbits och inte Hobber och det heter Hobbiton och inte Hobbsala och så vidare. Så att det där borde man ha lämnat. Jag tror inte att ordet Desolation har varit med på listan av översättningar som kan ändras på. Så fortfarande att kapitlet skulle kunna heta hetas ja, ja, ja det, det vore ju en enkel förklaring. Men det är, det är vi inte helt hundra på. Nej, nej. To be continued. Ja. Mm. Alltså det, det är också intressant för att det ändå är en de, de översätter ju inte filmtitlar lika mycket längre. Nej, nej, nej, det verkar ju vara rätt mycket på behovsbasis. Ja. Men det är kanske för att den här filmen riktar sig till barn också. Att det blir, blir en grejen också. Men det är en annan sak vi kan komma in på. Visst, det här är en barnbok, men den här filmen tycker jag inte riktar sig till barn. Nej, jag håller med. Det är inte riktigt en det är inget. <laughs> ja, men det är, alltså, jag, jag skulle säga att de här filmernas största problem är just att de försöker kombinera barnboks och entusiasm med liksom ondska som håller på att ta över världen och de får inte riktigt ihop det. Ja, men det, det kan vi ta när vi börjar prata om detaljer i filmen. Om du vill. Ja, alltså jag, jag, jag tänkte på det som vi pratade om alldeles nyss med skillnader med Sagen om ringen och, och den här trilogin Jag tycker lite för mig det som har varit liksom övergripande efter den här filmen, efter den andra filmen så tycker jag att det blir särskilt tydligt att Bilbo, eller nu kanske den heter Hobbit. Resten. Hobbit är en svårare bok att filmatisera. Jag upplever liksom att Sagan ringer ringen i filmatiseringar av böckerna. Mm. Och sen har de gjort ändringar eh, för att göra det mer begripligt. Eller för att rätta ut kronologin eller, eh, eller kanske bara för att inte eh, liksom avgå för mycket från Frodo's berättelse. Mm. Och så vidare. Men här är det nästan som att de har gjort en berättelse av boken och sen gjort en filmatisering av den berättelsen. Det är som mm. att det är baserat på boken. Det är, det är inte en filmatisering Nej. som jag har förstått vanligt. Så är det väl så att har jag läst boken här. Men att Bilbo som bok är ganska odetaljerad. Den är inte alls lika, liksom, det är inte lika mycket detaljer skriven eftersom det är en kortare bok. Liksom. I med typ Sagan om ringen mm. Eller Silmarillion som är stortress liksom. um, Men, att, men att, det just, och att det är därför det, är, det kan kännas lite konstigt Med de här filmerna För att det är en kortare bok eller det är, en kort, det är kortare material än vad som fanns i Sagan om ringen Men det är fortfarande lika många filmer Och som är ungefär lika långa ja, alltså, jag ska Att man säga... fyller i luckor liksom Ja fast Sagan om ringen skulle jag säga Håller sig till 90% till böckerna Om inte mer The Hobbit Filmerna hittills är ju kring 30-40% som håller sig ja, till böckerna. men det är precis så det jag menar. Så ut med så väldigt mycket annat. Precis, det är det jag menar. Det är därför, det är därför den kän, kanske inte känns lika... Äh, den känns inte som, som ingen eftersom man, man har tagit och tänt ut en berättelse och så har det blivit en massa hål som man sen måste täppa till med annat som man hittar på. Jo, därför... mm. så är det ju. Och det, jag tycker det är, inte, det är inte bara det, men det är liksom... Det har tagits väldigt mycket... Inte, inte ta friheten, men... De har behövt förklara saker Inte bara händelser Alltså det som fyller ut handlingen Är mest taget från, eh, från Silmarillion och från andra Texter, från brev och allt möjligt mm. det, Alltså det jobbet det är bra gjort De har ju liksom hållit sig rätt Konservativt till tolken material mm. Men det är, det är egentligen mer Beskrivningar Alltså så här karaktärsutveckling och så. Mm. Det är sådana saker som har där de har behövt liksom lägga till mycket själva. Mm. Och eh, jag tycker inte att det är dåligt gjort överallt, men en del av det är dåligt gjort och en del av det är så tydligt. Alltså det saknas så mycket. Ja. Det är så jäkla mycket som har behövts läggas till. Där Sagan om ringen ändå har liksom en, det finns en stor grund att stå på. Ja, och jag tycker att i den här filmen, om vi ska börja gå in på detaljer så blir det så himla tydligt med, med Thranduil och, och Legolas och hur de äh, agerar gentemot dvärgarna. Att jag tycker att det är helt absurt hur man visar upp dem För det går inte ihop med min bild av hur Alver är i mm. allmänhet För här är de De är rasister, de är jättenedlåtande De är verkligen så här: De är, de är sektoristiska Det är överensstämmer med boken Det är Men, faktiskt deras the elves, Är, de, är, de, liksom är, är alltså de så annorlunda från de andra? No, ja, precis. Ni menar hur alverna i Rivendell är. Riv Nej, men eh, vi, vi nu syftar de Ja, på, exakt. Ja. Jämfört med alverna so, i Rivendell. So the, yeah. the elves of the, the realm. De beskrivs som att de inte är lika visa, lika kloka och mer krigiska. Men, men sen är det ju också en... Alltså, eh, det, det ska ju finnas ett, ett frakt, eh, alver och... Dvärgade emellan. Alltså ah, rasism, absolut. Ah, ah, absolut. De ska ju vara ohilla varandra. Men, men den här scenen när Legolas plockar upp Gloynes lilla eh, porträtt... Han eh, snarar om Gimli. Ja, eh, ah, du vet. Han ser en bild på Gloynes fru och på hans son Gimli och bara vad är det här för fula människor? Där, mm. där, där, där. Jag får inte ihop den här bilden av Legolas som alv och Legolas som vi får se i Sagan om ringen mm. Fast han är alltså, ju, vad, vad är det för jävla karaktärsutveckling Som kommer ske i nästa film För att liksom Han är väl yngre en... mm. är Han är 50 år yngre ja, han är 50 år ja, är 50 2900 Det är inte så mycket ja, ja, alltså, men, visst, nej, men i men... så fall skulle jag säga att den bristen är I Sagan om ringen För att i boken i Sagan om ringen så finns det ju mycket mer eh, Alltså bråk med måste ja. mellan Gimli och Clevelas. De ja. gillar varandra väldigt mycket. Clevelas litar inte på Gimli någonstans ja. så det tar väldigt lång tid innan de blir vänner. Absolut. Och jag förstår att de inte tyckte att de, att de hade tid med det i, i Saga och Ring-filmerna. Mm. Men jag upplevde verkligen eller verkligen, men jag tänkte på när jag såg Saga första gången att det var väldigt eh, eh, sådär lätt. Men, de, men de, det, de bara gillar varandra okay, men, men det är skillnad på att vara reserverad gentemot en annan ras och vara eh, Expressivt hatisk men, Ja, jag tror där egentligen jag, jag har faktiskt inga problem med Legolas alls För att, för att de De presenterar ju Stranduil som En tyrann egentligen Alltså han mm. är ju är ett as och, och det, Men stämmer det mot böckerna? Nu inte jag ja, inlätt. där är han väldigt eh, Arrogant, okay. absolut och det, och det stämmer kanske framförallt med, med Hur Silvan Alverna är Generellt, alltså inte, han, han är ju deras kung som bestämmer allting, men de är liksom inte riktigt eh, lika avslappnade som Elsa. Ja, och Han ska kan nog vara ett... en lite mer en mycket mer tålmodig politiker. Mm. Um... Är alltså småaktig? Äh, I bäcken också. Han känns ju väldigt omoget. Men bara en en liksom tydlig skillnad är väl det här med de här alvsvärden som de hittar. Mm. Att man, man ska ju liksom inte... <laughs> um, det är, det är, när man ser filmen så ska man liksom inte underskatta hur stort det är när Elrond kollar på eh, Glamdring och Orchrist och ger tillbaka dem. Mm -hmm. För att egentligen, om man tänker egentligen så borde han ha att... Ah, det deras grejer. Ja. Han borde tagit tillbaks dem. Mm. Och Srandil gör ju det. Mm. Han, de snor ju de där grejerna för att det, det här är ju all vapen. Vad fan är det på med? Mm. Så han, visst, han är småaktig och han är elak eh, på sitt sätt. Och sen så får de ju lite upprättelse i den nu tredje filmen i slutet av boken. Så hjälps de åt Men även då är det väldigt mycket bråk Så jag tycker egentligen att Legolas är Är, är helt korrekt Han Nej, är, är, han är ju var sin, var. sin pappas son Och han, han har ju liksom Visst okej, okay, de är ju typ över 2000 år gamla Men han har liksom ingen anledning att vara snäll mot värjar Han har fått höra hela sitt liv att vara är det. Och där egentligen och äh, på Det är en av de grejerna som jag tyckte var lite Oförklarande med Tariel. Det finns ju mycket att klaga på men, mm. men det var en av grejerna som jag inte att hon är så positiv. Inte positiv, men alltså att hon är så jäkla empatisk. Att hon är så avslappnad empatisk. Mm. Jag köper, jag tyckte, jag, jag tyckte mellan hennes förhållande med, med eller ja, det är ju typ fallande med hennes lilla romans med Kili. Eh, som är en av dem. Det är en av mina två sämsta grejer med filmen. Men det jag stödde mig på mest där var... Eh, var just den här grejen att de inte De verkar inte bry sig någon av dem om Att det är helt olika raser att här, Och att det, att det finns en, en djupt rotad rasism De emellan mm, och Kili de... är ju systersson Till Thorin Han borde ha vuxit upp Med ett hat ja. mot Alver. Alltså ett hat. För Thorin hatar Alvar Till och med när han och Strandil möts Och Strandil försöker göra någon ja. slags deal med honom mm. Så spottar jag honom i ansiktet liksom. mm. Han vill inte ha någonting med dem att göra Filio och Kilio har ju växt upp med Thorin De har ju fått höra det där mm. Deras mamma är hans sirra. De, det, det är en fadersfigur för dem De men, borde ju inte hata Alver Men är det inte någonting att Alver är så himla vackra Så att det förutsätts att dvärgarna Typ ska falla för dem alltså, Här det, gör det ju det, men ja. det är en värdelös förklaring Fast... Där finns det ju också en, en, Lite av en resa med Gimli Som är väldigt, väldigt reserverad mot Rivendellalverna. alverna Men efter liksom mycket av moment när han tar sig emot av Gladrier, Ja, Så blir han väldigt positiv, så, så blir han positiv. Mm. Eh, Visst, det, det är klart Det kan man ju också det, det är pånytt att det måste vara en kvinna Som får honom liksom knäsvag mm. ja. Men jag köper mer att hon Som har liksom sin magiska energi mm. ja. Och hela det eh, sammanhanget mm. Där Gandalf har dött Och han är liksom väldigt så här, uppgiven Att han ändå känner att de här vill hjälpa oss ja. det, här, det, det är dags att lägga, mm. lägga det här bakom oss Och då har han umgått med Legolas ett tag Ah, och så att, mm. att Legolas inte försöker hugga om i ryggen Men, men det är ju någonting som är Det händer ju inte här alls det här, det är ju bara, här är de ju bara kids Som ja, gillar varandra nej men, Och det är väl det som är skillnaden på att här, okay, Tolkien skrev Gimlis Karaktärsutveckling och det liksom Utvecklas organiskt på något sätt Här så är, det känns påhittat och ja, det känns jag tycker helt, också det, det känns, För mig så känns det alltså jag, jag kan uh, Vi har pratat om det tidigare Det här är ju ett helt manligt universum Helt vitt manligt universum där, ähm, där mörkriade människor ofta får representera onsket som ni gör i Sagan om Ringen, trilogin och böckerna. Som tolken skrev det, liksom. ah, Absolut, det är österländningar och bara det nu är ni som ler sig med Sauron. Eh, men det är ett helt manligt universum där det typ inte finns några kvinnor alls. De har Peter Jackson och Fran Walsh och Philippa Boyens valt att skriva in lite kvinnliga karaktärer för att förbättra representationen. Mm. Och då har man skrivit in Tauriel. Och, mm. och jag hade jättehöga förväntningar på att okej, nu gör vi det bra. Och visst, hon kan slåss som Legolas. Mm. Men... Mm, ja, fortsätt. <laughs> men, varför ska Tauriel definieras av sin kärleksrelation till två killar? Det är det, är det enda som hennes... Och ju, karaktär handlar hon är, om jag, jag, jag har funderat lite ja. på det Sen vi såg filmen För när jag först såg den så tyckte jag Fy fan hon är De har infört henne som, ett, som en romantic interest hook uh, Å andra sidan så fick hon Jag håller med om att hon alltså, Det är så vansinnigt osoft typ, Det finns en scen där hon då, le, le, le, Typ Nurses uh, okay. Killie back to health och Som är väldigt Fåning, väldigt, väldigt fåning. Det är väldigt mycket varma blickar. Precis. Mm. Men hon fick å andra sidan några av de sny allra, allra snyggaste fight-scenerna. Coolaste ja, fight-scenerna i hela filmen. Och om man ska ändå se, apropå det vi har pratat om i den första podden. alltså vem, vem riktar sig den här filmen till? Vilka är det som kollar på det här? Och vilka är det som behöver påverkas mest av hur Taurier framställs? Jo, det är ju oftast kids. Alltså, det behöver kanske inte vara tioåringar, men det kan ju vara så man här 14-15-åriga tjejer som ser det här och de kanske inte tänker så mycket på the romantic interest, eller de kanske tänker på det och du vet, gillar henne på grund av det men också att hon slåss och hon slåss på ett ganska coolt sätt det kanske är positivt Ja, men var, varför uh, uh. jag... så alltså, varför hon har uh, romantiska uh, ambitioner det finns ju inget varför Hon är Nej. ju påytad och den delen av historien Hade ja. inte börjat säga dem överhuvudtaget Men jag håller verkligen med mig Om att fightscenerna var bättre än jag trodde Eller bättre mm. Men att det, det var roare från hennes del ja. Än vad jag hade förväntat mig Och det, det tyckte jag var härligt Både hon och Leglas var ju helt sjuka liksom. mm. um, Och där Ja Det jag störde mig på egentligen mer Var inte så mycket Tauriel och hennes love interest Eller det faktum att, att alltså, hur hon var Romantiskt mot de andra Utan det var, det var ju Legolas Och Kille som, som rollfigurer Att Kille är tvungen att vara någon jävla ladies man ja. Som raggar på allt och alla och Bara för att han är den snyggaste Han är den hunkigaste är, av, allvarna, ja. av dvärarna Han är en liten liksom. hårig dvärg, Och han är den en enda, en enda som inte är jättehårig Eller har en särskilt stor näsa Det är så här, det är som att man liksom redan i första filmen har att He's gonna get all the girls. Liksom. Så det pratar de om i första filmen när de kommer till Rivendell så tittar ja. han på... Jag, jag vet om det här är extra material. Det är förlängda versionen ja. av The Hobbit. Ja, mm. mm. för då tittar han runt på alverna och ser en manlig alv. För det här är det enda homofobskämtet skämtet som är med i, i de här serierna. Det på en manlig alv som man tycker är väldigt attraktiv och alla skrattar och att han tyckte att en kille var attraktiv. Mm, han har aldrig dem, han drog mm. en tjej. Mm. Och det är liksom, på, på det sättet så tycker jag att både, både och du vet, att, att Legolas är svartsjuk och tycker att det är starit, att hon och håller på och har det, banter precis, med jag, killen. Jag, det, det är bara, det, det, det onödigt tycker jag. Jag, jag, tycker jag, att det, jag tycker att det är liksom i närheten av okej hela tiden. För Thuriel tyckte jag framställningen där, det var lite det jag menar med kille för att jag upplever att hon är empatisk mer än att hon är kär igenom ja. att hon har inte fått det där självklara hatet mot vergar, mm. eller åtminstone inte köpt det, mm -hmm. och den, den biten tycker jag faktiskt rätt mycket om, förutom att det liksom lite sabbar Gimli Legolas historien ja. ehm, där finns det ju till och med det står ju nästan explicit att de är de första alverna eller den första alven och vergen som liksom Medlar mellan de två raserna Som mm. före ihop dem och skapar ja. en vänskap Efter liksom hundratals år Av bittert hat Det nollställs ju lite här Av att det kommer en tjej Som mm. tycker att det mesta är härligt Och inte har något emot ja. det här. Men förutom, förutom det för det, för det tyckte, Där får man liksom Jag, jag köper den del av hennes, av hennes karaktär Att hon, hon vill hjälpa till sådär Men från Kilis sida tycker jag det helt obegripligt Som jag pratade om innan att Han, han borde hata Alver och att som sagt, mm, som du säger, mm. att han skulle vara någon slags ladiesman- är också bara helt obegripligt och värdelöst på alla sätt. Ja. typ. Alltså som en person som ändå läst de så blir jag lite förvirrad över de här sidospåren som Gandalf är inne på. Eh, hela upptäckten som Radagast gör när han säger- att oh, det är någonting hemskt som har på att hända- det är någonting som heter The Necromancer- och sen så går han och hittar gravar efter de här kungarna som då blir The Ringwraiths. Och sen så kommer han till något ställe där Azog the Defiler är och la lalala. Dolgoldur! Dolgoldur, just det. Och helt plötsligt så är Sauron där som en lång och slank, vilket för mig inte alls stämmer. Uppenbarelse. Och sen så är den en pulserande... Vagina framställning Som går från eld till svart Till eld till svart Som för mig kändes Fem sekunder för lång mm. de, de, de, de gick in på det lite för mycket Och det är så okej okay, vi fattar Att det är Sauron 50 år för tidigt egentligen Men okej, okay, han kanske uppstod där Men den scenen För mig i filmen kändes Absurd mm. va, va, Vad var det som hände Han, han är ju där det är så det händer i böckerna för han lämnar ju. Nej, inte i The Hobbit. Nej. För det är det som är grejen med hela det sidospåret. Allt egentligen. Allt som Gandalf gör som inte har med Bilbo att göra. Mm. Eh, inklusive Radagast och eh, Necromancern och Dalgulder. Allt det där är ju från. Inte bara Silmarillion. Men inte från The Hobbit i alla fall. Han, han gör ju grejer i sagan om ringen också. Mm. När han först träffar. Frodo som är i 20-årsåldern när, eh, när Bilbo är 111 år så sticker han iväg och ska lista ut vad, som, vad den här ringen är för någonting. Och mm. så är han borta i 30 år och gör en bunt saker. Mm. Och sen kommer han tillbaka. Jag, jag tror inte att det är... Nej, okej. Okay. För, för det som händer med Sauron. Jag är faktiskt inte helt hundra på vad som kommer hända med, med Necromancer och Sauron i nästa film. Men det är, det är ju ett skift liksom från eh, den här Människoformen ja. till eh, ögat. Ja. Eh, och och här, det är det de försöker göra uppenbarligen eller försöker det de gör. Hoppla. De kopplar liksom precis, de vill hitta någon slags brygga mellan teologierna. Mm. Och det är ju väldigt övertydligt. Det är, ju väldigt, det är ju ja. väldigt mycket. Men, okej, men okej, för mig, ni som kan, och jag som inte kan, eh, just den här biten. Jag förstod inte riktigt. The Necromancer mm. är Sauron? Eller ja. är... Nej, nej, The Necromancer är Sauron. Det är, ett, det är Saurons det är ett, ande. Okej, okay, men har and. The Necromancer en fysisk form? Nej, det, det har han ju inte som, som ögat heller. Men det är ett slags försök. Det är för han har ju på... en humanoid i ah. den scenen. I, liksom. Nej, men han, är, han är ju den här svarta molnet av någonting ja. som ibland reduceras till någonting som liknar en människa. För då gjorde du ju den här kopplingen av att det svarta inuti Saurons öga är ju formen, ja. är ju Saurons siluett mm. från början av, av Sörmringen-filmerna. Liksom. Men för mig blev det, det var ju, jag tyckte det var för en person som inte har läst böckerna och inte vet men som jag liksom kollade på samlingen Det var väldigt otydligt Exakt mm. så här. necromancer är svartande ande som flyger runt men hur har den Inflytande hur talar den och såhär Hur fick den norserna att komma till Är de grej? det var lite otydligt Det är också väldigt, jag tycker det är lite synd För det är också lite så här samma grej igen Som i, i eh, tonen och Sagan om koningens återkomst att Sauron samlar en armé. Ha. Nästan till en grad att Gandalf säger samma repliker om att det The Enemies Gatherings Armies. Mm. Det är det han gör igen. Um, jo just det, jag tror att storyn är sån att när han är The Necromancer så uh, slåss uh, hela uh, White Council mot honom. Jag är inte helt tunnare på de svenskarna men de här vita ja, de, de... snällingarna. Precis. Så Galadriel Saruman, Gandalf och mm. och, och, ja, och typ Kelowon och även Radigastebran antar jag okay. samlas och slåss mot honom och skickar tillbaka honom till eller skickar iväg honom till Mordor. Mm. Och för där, dit kan de inte följa efter honom och då, då mm. landar han där och så bygger han en stor ton med en, ett öga. Mm. Um, så att jag antar att det är det som kommer hända i tredje filmen och då är det ju verkligen en brygga. Då är det ju verkligen mm. Nu, nu drar han hit bort Och sen nästa film så är han där Och så händer det saker med Frodo Men hela den storyn är, är väldigt eh, De tar sig väldigt friheter Det finns ju en annan märklig historia Med, med de här Ringwraithsen mm. Alltså liksom uppkomst Det är att det pratas om att de är begravda då i Dol Guldur eh, Men i... Nej de är inte begravda i Dol Guldur. Det är väl deras gravar de hittar i Nej det är inte Dol Guldur de åker, han, åker, han går upp för ett berg ehm, Och i berget finns det lite hål Och då går han in och så är det ett grej Som går hela vägen ner och så möter ah, okay, ja, han, och sen, kommer han tillbaka, och sen går han ut Och så inser han, nej men nu ska vi ta oss till Dol Guldur För det är ah, okay, där han ah, ska komma okay. liksom. ah, Han säger ju namnet För när han kommer in i den där skogen, mm. eh, efter att de har varit hos Björn, så, eh, så ser han ju den där symbolen på Just trädet och så mm. har han, vad är det, Galadjus röst i huvudet mm. tror jag, mm. eh, som säger att han ska upp, upp the mountain, mm. och Han mm. säger något mm. ja, förstås mm. Nej, men för, det, det som hände med uh, The Witch King är att han det är också, det finns i Simorillian och andra texten, men att han han uh, blir besegrad av en massa alver och rimmer, uh, för, alltså way back, liksom. Mm. Och då sägs det av någon av de här att han kan, honom kan man inte döda om man är man. Varför nu någon alv skulle säga det som mm. en övertydlig profetia. Men det är det som händer med Eowyn och Mary. Ingen av dem är en man. Det är därför de kan döda honom. Så Eowyn säger, I'm no man. Ja, just det. Mm. Och städer honom i millet. Just det. Det, det finns ju med i filmen. Och, mm. då, och den här profetian då blir ju, då pratar ju om att, att The Witch King har begravts. Och att hans svärd har hittats Just det. Jag, jag vet inte, jag kanske har missat någonting Men det är lite, det känns som att de har Fuckat upp den backstoryen lite ja, för jag, jag, Om minns... ringvåldarna har blivit begravna Även om de har klättat upp igen Så kan det inte vara varit För jag minns den där I'm som no scenen Som att så här, ja, men det kändes lite så här feminist Empowerment-aktigt, ja. men jag förstår inte riktigt vad Det kändes som att det var någonting som saknades där. Det är så här, jag har missat den Det är Precis, och det är för att de aldrig nämnde det där i, i filmen om att, att det faktiskt är så att han inte kan döda som män. man. Männliga människor. Precis ordet man funkar ju på två sätt på engelskan mm. och och och det är väl på ett sätt kan jag tycka att det är lite smart att folk kan använda det så mm. fanns det no man can uh, kill the witch king och så. Ja men det här borde man tycker hand om det. Efterforska för Mary det... Huggerville väl om i början. Precis så. Och så, Men det kanske är, är en, alltså det kanske är en särre Easter egg for the nerds liksom, att det är så här, de lämnade ut det bara för att de vill få folk att kolla upp det. Det kan ju vara det också. Det kan det absolut, att, för, Eftersom det känns så, som ett så jävla tydligt plåthåll. För det, för det vad, vad de nio har med Dahl att göra är också lite otydligt då. Om de har klötat upp i sina gravar kanske de kommer dyka upp i, i liksom fullfjädrad ringvålnad form i, i film tre. Mm. Uh, och slåss vid Dahl Vi vet nästan säkert by the way att det kommer finnas ett slag vid Dahl mm. i den tredje filmen. Mm. Och att Radagastus och Gandalf kommer vara där. Mm. Och jag tror också att Asog och, äh, äh, Bolg. och Bolg kommer vara där. Bolg är hans son. Jaha, ah, är det så? Ja, ah, yes. Bolg är yes. Asogs son. <laughs> för mig var den övergången från Asog till Bolg helt otydlig. Mm. Baraligen så minns ju inte jag Hobbit-böckerna jätteväl. Azog, var är han med någonstans? Azog dör i prologen. Ja. Eh, jag tror att det är så att Azog blir dödad av Thorins pappa eller farfar. Okay. Och Bolg dödar i sin tur. Ja, Jag tror att Thrain dödar Azog och mm. Bolg dödar Thrain. Okay. Och sen så fightas eh, Thorin och Bolg. Eh. Det är ju därför Azog inte har en arm. Och sen han dör Well. Ja. Ja, fast det, han... ja, fast det här är sättet att då reviva honom till filmerna. Att han, säger, oh, han... så får armen huggen av Thorin. Vad säger du? Det är ju Thorin som hugger av hans arm. Ja, precis. Men, han dödade äh... Thorin. Han dödade. Och sen så hugger Thorin Exakt. av hans arm. precis det, ja. Ja, i alla fall, ja. Nej. ja Nej, men för där har de ju liksom gjort sin egen mm. eh, sin egen variant. Mm. Så. Mm. Bolg ströks. Jag, jag, jag är rätt säker på att han skulle ha mig i första filmen. Om inte ensam Istället för Asag Så skulle mm. han vara med mer Och då hade han ett stort oranskt skägg Som han hade tagit av någon dvärg Och typ ah. häftat fast i sitt ah. ansikte Och var en stor gummidräkt mm. Som bars av en lång man Och, och sen försvann han okay. Så att det finns leksaker Av Bolg Han är med i liksom mm. marknadsföringen Men mm. han är inte med i själva filmen Och jag är inte helt hundra på när Asag dök upp Om det var så att han skulle vara med från början när om han ersatte Bolg så att de liksom bytte ut bolg mot en digital äsag ja. i ett sent skede. Eller, ja. om, eller om han liksom var med på ett hörn. Men nu har de då <går> ångrat sig på något sätt. Ja. Och tagit tillbaks bolg. Eller så var det tanken från början. Hela den biten är lite otydlig Och som sagt, det, det, det är roligt hur man märker sådana ändringar och sådana... Eh, mm. Liksom, att det inte är helt konsekvent i, i just merchandise och i mm. Men tycker du att Azog Volg funkar som CGI-karaktärer? I den här filmen, ja. Jag tyckte det första var lite sådär. Och det tror jag... Det är bara en teori, för jag har inte, jag har inte riktigt kollat upp det. Men jag tror att det kan ha att göra med att Azog gjordes väldigt sent. Att han kanske inte... Ah. hade kanske inte lika mycket tid. Mm. Det är bara en teori. Men i den här filmen tycker jag faktiskt att det funkar riktigt bra. Särskilt bolg. Ja, han, jag, tycker, men det, jag tycker det det alltså, ut otroligt bra kring munnen och ögonen. Det, och... Jag tror det är, de har gjort det lite som de gör med vissa figurer i Doctor Who att vissa delar är proteser och vissa delar är CGI. Så kan jag tror, för jag tror mun, ögon vissa delar av huvudet mm. är proteser. För att det, det ser aldrig överrealistiskt ut. Du menar smink? Smink. <laughs> Nej, ja, smink. Men, men det är ju plast, det är ju det? silikonproteser tänderna i ute och läpparna också. Så du menar att han är halvriktig halv CGI motion capture. Mm. Lite som David Jones i Pirates. Exakt, ja. Som också är en delvis en direkt en mm. ja, ganska litet Men jag tycker det funkar skitbra faktiskt. Men just två och jag tänkte på hur, liksom nu att, att det funkar så bra att göra närbild, riktiga närbilder på helt digitala figurer. Jag tror, man kan ju säga också att i att Hobbit, eh, jag kan ju gnälla lite på det att Hobbit ser så plastig ut jämfört med Sagan om ringen. Eh, men det tjänar ju, ju rollfigurer som är så cgi som är och Bolg. Mm. För att då smälter de in i ett mycket mer naturligt sätt. Jag har sett lite stillbilder från filmen nu i östra hand och det ser ju jättesnyggt ut. Mm. Men, alltså, men tycker ni att Azag och Bolg funkar lika bra som Ors Urkai-antagonisten eh, i, i Sagan om ringen trilogi Nej, gud, nej. Men, för där är en riktig kille som är uppmaskad Och det är han som gör rösten till Borg Hittade jag häromdagen När jag googlade mm. på det mm. för jag tycker Han har ju också att... gjort en massa Precis, han mm. gjorde också en, en massa andra röster Och, och eh, kroppar Ja men han är en bra varit... ors liksom. Jag tror till och med att han gjorde Gothmog och Witch King i Return of the King Så några mm. scener ja, så pratar ja. han med sig själv Men Men för att i, i Sagan om ingen trilogin där de använder sig väldigt mycket mer av maskerade karaktärer så jag, jag tycker att det funkar. Alltså Gollum är ett undantag tycker jag där CGI funkar bra på en stor karaktär. Jag tycker inte att Azog och Bolg funkar. Okay. Jag, för mig känns det plastigt. Till med Borg. Ja. Okej. Okay. Jag, jag tycker det. Jag tycker de har haft en bra känsla då för att blanda CGI med modeller och dräkter. Jag såg nu i, i extra materialet det kanske ni också kollar på, men hur de har gjort eh, goblins i Goblin Town. Eh, mm. de, de har byggt liksom fantastiskt ambitiösa dräkter eh, som skådespelare sen ska bära där liksom huden är lite transparent så att man mm. ser muskulaturen och benen under huden och då för att benen ska röra sig ordentligt så har de fått bygga in små motorer ja. så att liksom mm. när de rör på armarna och axlarna så flyttas de här benen Just på helt det. rätt sätt mm. och även ansikten med ögon som öppnas och stängs trovärdigt och munnar och sånt där och sen när de har designat alla de här otroliga dräkterna som folk går runt i och, och de får lära sig ork eh, rörelser mm. och, och koreografi och det tar mycket tid om det är som helst så... Blev det inte så bra. Så att de fick ta av, för det första så kunde de inte använda orkhjälmarna, eller de här maskerna. Ah, okay. Hjälmar, säger jag, för att det var folk som hade dem där som ja. inte kunde se någonting. Och eh, inte använda dem, så det var ju jättemycket arbete som gick, liksom, förlorat ja. där. Och sen tyckte de inte heller att kropparna var, eller liksom själva huvud, eh, liksom, vad säger man? Själva orkpersonen, att det var liksom, riktigt inte. Så då fyller de ut det med jättemånga jätte CGI-goblins. Mm. Och jag, jag tyckte det var så roligt. Det säger någonting om liksom lite hur vad CGI är någonstans. att Till och med när de insisterar på att göra så fint eh, smink och, och dräkter och masker och kläder. Som, som går att göra i en film. Det, det här är ju liksom top of the line. Så är det ändå bättre att göra CGI. Mm. Tycker man. För jag förstår det du säger också. Men, men liksom samtidigt så känner jag att det är, det, är lite, ja, det handlar om att insistera. Ja, men det, det, det kanske bara är så här fingertoppkänslighet. Jag tycker att här, The Mouth of Sauron i Sagan om Ringen är så otroligt äcklig så att det inte finns. Och, och det är ju en människa i mask som man har gjort väldigt mycket förbättringar på. Men man ser att det finns en människa där mm, bakom. Precis. Men jag ser inte att det finns en människa bakom alls eller våld. Mm. Jag kan där leda mig in på bara en liten fotnot. Mm. Jag läste nyligen om hur, varför till exempel olika typer av människor, till exempel du, du, kan, du tycker att Ashok känns helt onaturlig och det känns jätteplastigt för dig, mm. medan jag och Martin inte alls tycker tyck, tyck att det är lika störigt. Att det här har att göra med vilken typ av vet du det Intelligens man har du vet intelligens och sådär. Vi har väl det, mer sorry. Exakt. Men, men, men det, det, det är till exempel också anledningen till Att vissa människor inte tål Att titta på första försäsongen av Dr. Who för att den är så lökigt filmad Medan mm. vissa tycker inte att det är något problem överhuvudtaget att man, mm. liksom, Den tröskeln man har för det där är, är du förmåga att det är fantasi? Ja, men det har att göra med Vad du behöver för att spara igång din fantasi mm. För att om du har en väldigt eller äh, äh, äh, Kinetisk äh, Fantasi äh, Så kan du inte kolla på någonting som ser ful ut, fult ut För då kan du inte, då kan du inte leva det in i det Medan andra människor som är, har mer logiska intelligens Lever sig ner in i berättelsen Och skiter fullständigt i hur det ser ut äh, Jag tycker bara att det är så intressant Att det är en berättelse inte längre egentligen kan baseras på om den är bra eller dålig I alla fall i mm. våra interaktiva medier Det är väldigt roligt just med The Hobbit också För att den är så digital ja. Att vissa människor tycker att den här super, super fräscha CGI-tekniken ger jättemycket till storyn Och vissa tycker att det, för dem för, det förstör totalt ja. Jag litar på att de som har gjort filmen Det är kanske naivt Men jag litar på att de som har gjort filmen Hittar en lagom nivå ja, en Jag ballast. tycker just Goblin-scenariot det, det säger ändå rätt mycket För att de ville ha människor och de vill att skådespelarna Som spelar eh, förlåt, dvärerna, mm. Att de skulle ha någon Att agera mot De vill undvika eh, de här liksom... Star Wars-effekter Ja exakt Wars. och, och också de vill undvika att allting är liksom, en, en grön boll på en golfklubba ja. För att visst det går Det går jättebra Men det, det, det, är liksom, det finns fortfarande ett stort värde I att bygga saker eh, in, På riktigt inom citationstecken ja. um, och det gäller ju både, dels eh, alltså eh, orks och dvärgar och alver och wargs mm. och äsag och bolg, men också miljöer till mm. väldigt stor del. Mm. Jag gillar att de fortfarande ritar mycket eh, för hand eller, ja. eller så för med, mer analogt. Och att de bygger modeller gillar jag ju skitmycket och att de bygger stora eh, vad heter det, stor dekor alltså scenografi mm. Att de verkligen har ambitioner där. Mm. Och kombinera det med sitt Och göra vad som förhoppningsvis är det finaste mm. slutresultatet. Jag tror att man dessvärre har en tendens att vara lite för orättvis gentemot The hobbit -filmerna. För att alltså, Sagan om ringen satt en så himla hög standard. Så att man tycker att det är så uppenbart att det ska vara så bra. Och The Hobbit är väldigt mycket bättre Än väldigt mycket annat Ute på marknaden mm. Så att jag, jag ska inte Det är inte som att jag sparkar neråt Jag, jag sparkar det. uppåt Och det, det är verkligen detaljkommentarer jag har För jag tycker men Trots all kritik gentemot den här filmen Så tycker jag ändå att det är en underbar värld Att få vistas i Ja gud ja. Nej, är, jag är inte så cynisk som jag låter. <laughs> jag tror det kan leda in oss lite på den här 48-frames green. Mm. Har ni märkt av det när ni har kollat på de här filmerna? Jag utgår från kollat ni på filmen. Äh Nej, ni på filmen på Rigoletto? Nej, men på säger det, var på 48... det var också. Det var också en ja. 4K. 4K är det inte, eller mm. Nej, men det är en 4K-biograf, de har den tekniken för att visa Ja, för ja, så, ja precis mm. eh, Exakt. Det var, ja, det var allt ja. 48 och 3D och hela kittet. Hela 200-kronorsbiljetten <laughs> eh, men, alltså, men vad tyckte du? Ja, eh, jag, jag tror att det Det känns lite arrogant att säga Att det inte märks eftersom jag inte har sett den utan Men jag har sett det hobbet utan Och med mm. jag, jag kan mm. inte se någon skillnad Som, som är värd att Uh, göra en stor grej av Nej. Jag gillar, på riktigt jag ska säga Jag gillar all typ av utveckling Och alla all slags Alltså sån här teknik och evolution, Till och med det som görs för sakens skull Till och med 3D som en grej mm. Men någonstans så får man ändå liksom ta ett steg tillbaka Och, och, och liksom, Är det verkligen så mycket bättre mm. Är det värt att, att göra liksom och, och är det här en ny standard Som alla måste hålla sig till um, jag är glad, jag Det är jag ingen att... revolution för mig det är, väl, det är väl kul liksom. Ja, jag kan säga att jag tyckte att 3 d platsen är ganska bra på många ställen i den filmen. Jag, jag gillar inte 3D generellt. Jag är inte emot 3D. Jag har ingenting emot 3D så. Men jag, om jag kan välja mellan att se en film i 3D eller inte så väljer jag att inte göra det. Um, och men det var ju till exempel den här scenen i Bjorns äh, lada. Äh, ja, det det med hon, hon, mm. ja precis, som flög in liksom. mm. Och det var, det det var, var ett lagom mycket det här, att det stack ut ur duken. Att det, det, bara, det, var, ja, det var underbart, det var verkligen en så här, där kan man snacka om en effekt som gör att man lever sig in i berättelsen mer. Att det känns som att man är en del av det på ett väldigt subtilt sätt. Men vad tyckte du, Nicol? Alltså det, det jag har problem med är i actionscenerna när det händer väldigt mycket. När majoriteten av det som visas på bilduken är eh, skarpt. Jag vet inte vad jag ska titta på. Och, och det är mycket möjligt att, eh, du vet, jag har gravat synfel, jag du vet, har minus nio på linserna och astigmatiker och allt vad det nu är. Så det är möjligt att det inte funkar för mig som det gör för andra människor. Det jag, är tror jag, jag, är, på. jag tror att jag kan ha samma situation faktiskt. Ja, så, så, så det är kanske 40% av befolkningen som har ungefär samma problem som jag har. Men när det händer väldigt mycket på, på skärmen och allting är skarpt mm. då vet man inte vad man ska titta på. Jag vet att det fanns en scen i Hobbit 1 eh, där du vet, det är så storslagna landskap och sen ser två karaktärer som står liksom uppe i högra hörnet någonstans i bild och man vet inte, var, var står de, var ska man titta och det tar fem sekunder innan man hittar dem och då är det dags för nytt klipp och så går man vidare så att ibland så känns det som att de här spektakulära vyerna försvinner i skärpedjupet och när man är van vid att titta på filmer med, som är filmade i 24 frames per second och motion blur alltihopa så alltså blir det väldigt förvirrande när, när vi börjar nå den här nya tekniken uh, men det kanske är mina ögon det är fel på, jag vet inte <skratt> Vad säger vi om Radigast? Jag måste erkänna, jag gillar Radigast han är typ min favorit men jag är så med väldigt många filmer, jag gillar alltid det, det lustiga comic relief-elementet och, och det är inte Doctor Who-kopplingen Nej, nej, gud, nej, gud, nej. Det är, det är, som ja, ja, Sylvester McCoy, music, han var doktorn, whatever. Uh, men jag tycker att Radigast, he's got shit on his face and he likes animals. Han <laughs> är <väldigt> fin, absolut. <laughs> och han är lite lustig och snill lite knarkad. Det är jättekul. Uh, men jag, å andra sidan, jag skäms ju lite för att jag gillar honom för att det är samma uh, en, det är samma anda som jag gillar George Binks och också och um, hunden i upp uh, och så vidare. Comic Relief. Ja, jag gillar komikoliv som är där för att underhålla de små barnen, liksom. Som oftast inte är så himla välutvecklade karaktärer. Jag, jag tycker ändå att Radigast är rätt så charmigt gjort. Men, men vi har pratat om eh, hur mycket är Ruddy med i hobbitboken i I Hobbit är han inte med överhuvudtaget. Nej, för visst, han är med i Sagan om ringen. Han nämns i Sagan om ringen. Mm. Alltså, nu kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var det han liksom han, han ja, berättar väl. För, av hans, uh... Jag vill försöka att han berättar väl för Gandalf att Sauron, nej Saruman vill träffa honom. är inte så. Alltså, när, så här minns jag det. Jag det är jag som har berättat. Ja, just det var det. Eh, mm. när, när Gandalf eh, efter Bilbos 111-year-old mm. birthday är och söker efter information om ringen och hittar vad det är för någonting och på väg tillbaka Just det, då träffar han Radagast ja. och Radagast säger Saruman vill mm. träffa dig. Just det. Och det här är lite naivt för han låter sig spelas av Saruman som han vet har blivit lite ond men vågar mm. inte säga det till Gandalf. Precis. Och sen försvinner han. Precis, det är intressant för hur mycket han är med här för att här så är han den som berättar för Gandalf om uh, The Necromancer, mm. som sen visar sig vara Sauron. Och han är ju med på det, han vet, han vet ju att det är det som gäller. Mm. Och uh, att han inte är med i Sauron överhuvudtaget det blir ju någonstans däremellan mm. så borde ju någonting hända med honom. De kan ju ignorera det och säga att på de här 60 åren så uh, gör han, han försvinner. Liksom. Mm. Han, han börjar knarka eller... Det gör han redan. Ja. Han, han har gått till Thailand och upptäcker sig själv. Ja. Um, Odlar cannabis. Men <laughs> någonstans... Uh, så han är ju inte med och slåss mot Sauron. Nej. Och han är ju lite av en psykare Jag är också väldigt nyfiken på det ämnet. Jag hade tyckt att det var väldigt coolt. Jag tror inte alls att det kommer att hända. Men jag tyckte att det var lite coolt om de, de blåa trollkarlarna där upp i bok tre. film tre. Alltså, kan... film tre. Kan du förklara för mig hur hela den här trollkarsorden funkar Med Saruman the White, mm. Gandalf the Grey, Red the Brown och sen så visste två blåa trollkarlar som Gandalf inte ens kommer ihåg namnen på. Ja, precis. Och jag trodde, jag trodde att, att de inte hade namn. För, för det är ju som är grejen att de inte har liksom haft officiella namn. Mm. Och att han eh, i boken... Om det nu är så att de inte nämns i boken eller inte... Eh, att, att Gandalf inte... Vet vad de heter. Nej, alltså det är så som jag minns från vad jag har läst av böckerna så finns det fem trollkarlar. Ja, precis, det är fem. Det, det finns fem. Och det är det han säger att de, som Gallo säger i första hobbyboken, där gör de ju en, en koppling till det. De. Han säger, ja ah, men det finns... Det finns nine ä... men, the... Nej, inte de, inte Nej. de. Man pratar om trollkararna så pratar jag om sig själv. Så här är man, Rädda Gaster Brown och de två blåa. Så oh. i första HB filmen mm. så berättar han, ja ah, så finns de här två blåa som jag inte vet vad de heter. Det. Jag trodde inte att de hade namn, men det har de. Och deras namn är Alatar och Palando. Okej. Okay. Och... Um, mm. I och med att de har tagit med Rädda Gaste Brown så tycker jag det var varit lite kul om de hade med de blåa också. Jag tror inte att det kommer hända. Jag hade sett det var kul. Men hur funkar the, the, uh, the Wizard Order? Hur gammal är Gandalf? I är. Jag tror att han är eh, 3000 år. Men jag häftar. Han kan vara 30 000. Nej, det, det är rätt inte. stor skillnad. <laughs> jag, vet, jag vet inte. För då, Han pratar ju, eh, ju om att han har funnits liksom hur länge som helst. Men ja. på något sätt så är jag typ treebeard äldre än honom. Just det. Mm. Och alverna är väl möjligen ännu... Kanske inte äldre än Prebeard, men de är äldre än Gandalf. Det är lite oklart. Men hur, vem är det som skickar tillbaka Gandalf när han dör som Gandalf the Grey och kommer tillbaka som Gandalf the White? Ja, alltså, i brist på bättre förklaring är väl gud. Det finns ju någon typ av... <laughs> alltså, jag, jag, jag minns att den, den biten påminner mig slu, eller i slutet på... Eh... Harry Potter, när när, när, när, Harry. Dumbledore, när när Harry dör och träffar Dumbledore. Jag har alltid tänkt att det ah. påminner sig mycket om hela Gandalfs reawakening. Mm. Men alltså, det, det finns ingen officiell förklaring för det? Alltså, varför han kommer tillbaka? Eller vad det jo, jo är kommer tillbaka. Det, det gör det säkert. Det finns ju, jag har inte så bra koll på det, men det, det, jag tror väl att de heter Valar. De gudarna. Och det är de som skickar tillbaka honom. De har en någon slags sänderbud för att bekämpa eh, Morgoth, tror jag. För det är ju det som händer. Eller han... specifikt Sauron. Sauron. Ja. ja, för det som händer när han får komma tillbaka som Gandalf The White är att när han har gjort klart det uppdraget, ja, då är det dags för honom att lämna jorden. Just det, precis. Och det är ju det jag tycker är så att folk har inte riktigt fattat det med slutet på Sagan om Ringarna Att de dör. Att de dör, ja, absolut. De, de typ så här går här allihopa tillsammans ja, med bara skeppet absolut. för att här, komma till eftervärlden. Och Bilbo tycker att det är ett härligt nytt äventyr. Ja, men han är ju så år, år gammal, gammal ja. så det fattar man ju, men fångor är bara lite trött liksom. Frodo trött och de får en sjukdom som man inte kan gå på. Ja, han var AIDS. Ja. Mm. AIDS. <laughs> medelst medelst ett svart svärd. Var wow. ja. eh, det var han hade legat. det är svärdet också tycker jag var en besvärlig grej i The hobbit och det var apropos. Nej. Um, the Morgul Blade som uh, de hittar uh, i Dågulder och som Just det. Frodo får i bröstet. Mm. För det är också en tycker jag var liksom en, en dålig upprepning. Någonting som de mm. liksom inte, inte borde ha gjort. För att när, när det händer Frodo då är det för att The Witch King har ett skithäftigt svärd som bara han har för att han är The Witch King. Mm. Och han hugger Frodo och det råkar, han råkar äta ut. Mm. Um, här så har typ alla orker. Sådana pilar, eller vadå? Mm. Kili får ju en sån ben. Mm. Och Fast han det... blir ju såhär... Ja. Han men så blir jättesjuk. Kommer... Men... men jag tänker, kommer han, bli... kommer han gå runt med samma men som Frodo har? Nej, för han, får ju... han blir ju hela på samma sätt som Frodo. Ja, precis. Men Frodo går ju runt och har ångest större. Han har ju ont i, sitt... I, i, I sin god. själ. Precis. Ja, men av... det är nog att han bär på ringen också. Ja. Men kom ihåg att Kili har inte jättelångt kvar. Det är lite av en spoiler, men han... Han dör <laughs> tack Mamma, no! <laughs> det, är för, det, är förklarar ju, det förklarar ju väldigt omedelbart varför de lät det hända. De tänker att men det är inget som kan hända med honom som inte För att låta lite är lite oskänt. Tack gode Gud för att han dör. Jag hade fan blivit lite deprimerad om han och uh, han som, den, den snygga flirtatious one. Överlevde och liv till Ragga and day. <laughs> men det där kan jag tycka är lite tudelat med The Hobbit-filmerna. För att när man ser väldigt dramatiska scener med Bilbo och med Gandalf så vet man ju att nej, men de kommer ju inte dö. Mm. Så att oavsett hur mycket Gandalf liksom parerar med Sauron och det ska vara det vita ljuset mot det. svarta mörkret så vet man att nej, men Gandalf kommer överleva. Mm. Så att det är ju inte läskigt. Man vet ju att han kommer Nej, överleva. det där är svårt. Det är, så är det ju många filmer. Det gäller ju, det gäller ju dramatik. Eller vad heter det? Alltså, det, är, det är spänning i superhjältefilmer också. Man vet ju att Batman inte kommer dö. Man, mm. man vet att uh, ingen kommer dö i Avengers. Men, men man kollar ju liksom. Man vet att det är det kommer det att sluta bra. Fast på vägen, man, fast man be, fast med Gandalf så vet man ju också att han kommer inte han kommer inte suffer any permanent damage och han kommer inte liksom det kommer inte, vi, vi vet ju i detalj hur han mår senare. Liksom. Ja, nej, visst, det, det är svårt men eh, vad ska man göra? Ja nej, nej det, det finns ingen sitt det är bara en mm, detalj. Men jag tycker absolut som du på. Jag tycker att de båda gjort mer med eh, Fili, Kili och Thorin just därför. Mm. Och där, det, det var det vi snackade om innan Med lite här, hur, hur, han, hur Kili framställs som en Skön snubbe Jag köper att han är liksom ung Och, och så där, Att han tror att han är odörlig Men jag hade gärna sett att han och Fili var mer eh, Som Torin Att de såg upp till honom och ville mm. imponera på honom Det ska ju sluta med att de Offrar sig och ger sitt liv För att han mm. för honom Och sen dör han också Men att de som liksom ska gå från att vara stjärna tjejtjusare som gillar och slåss till mm. att dö är lite fattigt. Men, men kan det här knyta lite an till att eh, de som har gjort filmerna är väldigt medvetna om fankulturen. Och Thorin, Fili och Kili har ju definitivt gjorts till de mest attraktiva dvärgarna i Fan Fanfiction kan inte göra. Fanfiction kan intyga hur mycket som har skrivits runt omkring det här. och Jag vet människor som inte är inne på fanfiction överhuvudtaget, som tycker att Thorin är eh, underbart snygg så att de blir våta i byxorna av det. Alltså, det här är människor som inte är intresserade av fantasy överhuvudtaget. Men det känns som att man, man har verkligen tagit vara på det här och man har byggt upp filmen. Du menar att det inte två. finns lika samma kult kring bifur? Not really, no. <laughs> alltså, jag jag tycker att eh, Dualin är den hetaste i Sverige men jag verkar det, det var vara rätt. den enda som är i den kategorin. Jag är helt där alltså. Um, oh, nej, men Dualin den, uh, he's a warrior, he's very cool. But never know, mind. Vi <laughs> <laughs> skiter mina no åsikter här, men det är ut det att de har gjort det här väldigt mycket. More... <laughs> <laughs> var lite Ellen the Generous show eller. Inte så. Ja. Uh? Dualin har sin egen talk show. <laughs> Kör sin liten dans i början där. Oh. Uh. Men, men, det jag menar är att jag tror att man har varit med, väldigt medveten om att okej, okay, det här är de tre snygga killarna i sällskapet. Mm. Då bygger vi en romantisk historia på det, vi ser till att de liksom byggs upp karaktärsmässigt innan vi avrättar dem, lalala. Eh, så att det, det blir liksom lite dramaturgiskt uppbyggt. Jag tror att det, det kan finnas en tanke bakom Thorin att han, eh, att man måste kunna se hans ansikt uttryck faktiskt. Um, är, ja, precis, för att han inte har något så här grumsiga ja. Han har typ en stor näsa, det i det han har Han har fått en lite större näsa mm. och, ett, och typ bakhuvudet De har liksom byggt eh, Någon typ av maskot åt alla mm. Men jag tror att eh, Aiden Turner som Keely har fått minst Och det är liksom en liten Som en krona av plast på nästippen Men, men va, kan du förklara för mig när alla andra dvärgar ser så dvärgiga ut mm. Varför har Kili ingenting av det. Genetik liksom. De, de har ju olika utseenden. Alltså Owen och Glowing ska ju se ut som Gimli men de andra kommer från andra platser och ser annorlunda ut. Så det ja, där, Det men... där har jag hört... Nu um, vet jag inte vad jag har hört någonstans. Det här kan vara helt... Titta på, jag kan ha titta på det. i <laughs> <tryck> Jag kan ha drömt det här. Men, men jag, jag har för mig att det beror, det beror på att Fili um, uh, och Kili och uh, Thorins line är Nej, mer, du... mer blandad. Eh, att på något sätt de är mer beblandade med Kanske inte människor men mer Humanoida Dvärgar Det kan ha varit så att långt, långt back, back in the D.J. Så, eh, så fanns en ursprungsvarelse som, som dvärgar och människor grodde ur Dvärgar och människor aldrig grodde Och att de är lite mer tändiga. Eller så är de inte lika incestuösa Som de andra så Ja de har det ett... kan det också vara det är ju liksom, men det roliga det där med, med alltså sexaspekten är ju <laughs> det där med att Killie och er tänder på alver. Är ju, äh, jag, jag har spelat ett spel som heter Dragon Age. Äh, och den äh, alv, eller vet inte, där och dvärgkulturen i tolken är väldigt likt. Aha. Ähm, fast där är det ju liksom så här, du vet, de värnar äcklas av de där långa, läskiga... Ja. Liksom, Människorna som tittar upp mot himlen liksom. uh, det är därför de är så långa för att de inte har ett de inte har uh, en sten Ja, nej men alltså Och att, det är liksom, att man anser att det, det är skamfullt att vara lång, det är skamfullt att inte vara stabil, liksom, inte ha skägg och mm. liksom, hela den biten. Så det, var, det är den biten. det var ju apropå den biten liksom, det, det är lite intressant att det blir särskilt när tänker på att de ser så himla men, mänskligt snyggt och liksom. mm. Nej, men Och det här går väl in på det vi pratar om: att här, i tolken så de olika raserna, they don't mix mm. at all. Alltså, och, och det är där jag har problemet, Taurel och hennes roll i allmänhet. Um. Det hade varit mycket mer intressant tycker jag om Killi såg ut som ett bomber. <laughs> ja Så vi så och fortfarande var intresserade av Tauriel <laughs> Men har vi, har, vi, har vi fått se Någon dvärg kvinna med skägg än? Ja, det, det visar väl det I, uh, när, de, när dvärgarna kommer ut Ur Erebor mm. Så får man se kvinnor med skägg Och kvinnor med lite mindre skägg och så. Men, så. men måste man pausa för att se det? För Nej, jag, jag, tyckte tyckte det var var ganska, jag. jag tyckte det var ganska ja. svårt ah, det, okay, det, det var dvärgar med feminina ansiktsdrag Och visade bröst Och inte bitch-tits som bomber. Men... <laughs> <skratt> När det gäller Benedict Cumberbatchs insats som The Necromancer och som smag, för han gör ju båda rösterna, eh, så har man ju fått höra att han har inte bara gjort röst, utan han har även gjort motion capture för det här. Eh, och, och för mig var det här så absurt När jag fick höra det För såhär, hur gör man motion capture för ett drake? Ska vi kanske förklara vad motion capture är först För de som kanske inte vet ja, Alltså man har prickar i ansiktet och på kroppen Det som Andy Serkis gjorde för Gollum Han kräp ju runt på sig På ja, ett liksom de, de, de digitala rörelsen ska se ut som De riktiga rörelserna. Liksom. Ja och historien om Andy Serkis var att när första Sagan om ringen filmen gjordes så, så, så kräp han runt och gjorde konstiga grejer och ring ingen som respekterade honom överhuvudtaget och sen så äh, animerade man Gollum ovanpå hans rörelser och så fick han liksom lite erkännande och så fick han bli en riktig skåd i den här filmen. Innan dess så bara såg folk honom som någon som klädde sig i en kondom och bara sprang runt på scen. Liksom. Men, men Benedict Cumberbatch ja, ja. har alltså gjort Motion capture för Necromancer och Smaug. Och jag trodde inte att det här stämde förrän jag googlade upp några Youtube-klipp idag från premiären. Han säger att han faktiskt har legat på mage och krälat fram på scen. Jag har sett det. Ja, det är ju Precis. helt absurt Hur får man för sig att man ska lossa låtsas jo, alltså, hur är det? Ja, Men hur kan man vara draklig? Eh, alltså, egentligen tror jag det är så enkelt Att man har ju Ganska länge eh, Liksom gjort ansiktsmotion capture ja. De begrepp ju någonstans att det är ju onödigt att försöka animera Ansiktsdrag perfekt Utan det är bättre att använda riktiga ansikterna och, mm. och, och få till all muskulaturet Och eh, Bara det är ju lite konstigt Att man vill göra med, med en drake det men, jag köper mer att, men jag köper någonstans Att de vill ha eh, rösten Och ansiktet ja, Och har man gjort så mycket Då vill man kanske ha axlarna och liksom... Men det finns ingenting Med Smaugs alltså, drak, alltså reptiliska drakaxlar Som är på något sätt Lika människoaxlar Nej, nej, jag vet inte. Det, är, det ska bli intressant att se mer noggrant i extra materialet. men det är att, alltså, jag, tror att det är, jag tror att det är lite som, som en del special grejer. Att man gjorde det för att man kunde inte när ja. det var absolut bästa. Jag, jag har, jag, när, jag fick höra, när jag fick höra att han hade gjort mocap för det här så hade jag bara för, så jag mig i mitt huvud att eh, Benny Cumberbatch hängde i en lina i något rum och flaxade <laughs> hejvilt. Ja, men att han har på sig en Ja, men så han har på sig en grön kroppstrumpa och sen så står Martin Freeman tre meter bort och liksom pratar tillbaka. För mig, det, det blir så absurd. Ja, kroppstrumpan är helt absurd. Ja, nej, men jag vet inte. Det klippet jag såg så pratade han om att han, han låg på magen på golvet med bena ihop och krälade fram. Mm. Och, och för mig så blir det faktiskt inte en, en, en mer intensiv skådespelarinsats än ifall han bara gör ansikts motion capture. Alltså, han har gått så över Daniel day Lewis-gränsen. Och, och liksom. Det, det, det blir bara humoristiskt. Jag kan typ tänka mig att han förhandlar det i sitt kontrakt att säga, jag tänker inte bara vara en röst. Utan jag måste få göra riktigt skådespel till det här. Annars annars är jag inte med. Nej, men det, det, det kanske är väldigt beundransvärt av Cumberbatch att göra någonting sånt. För att eh, du, man, man tappar ju all liksom stolthet och integritet när man gör någonting sånt här. För det måste ju vara väldigt... Äh, äh, fånigt. fånigt att göra något sånt. Så att det är väl jättefint att han har flugit från London till Nya Zeeland för att krälla på golvet. <laughs> Och som vi pratat om tidigare, jag älskar Benedict Cumberbatch så att säga. All cred till honom. Jag hade bara gärna velat jobba som en, jag vet inte, dolly äh, på den sätten bara för att få se det. Äh, men vad tycker ni om Smaug då som Rothgau? Smaug funkar bra. Tycker du? Ja. Jag gillar också smag, jag tycker det funkar skit bra. Gud, är jag är ensam om att inte tycka jag är smag, särskilt är munnen. Men det är som inte funkar Where should I begin? Uh, dels så tyckte att han snackade i fan alldeles för mycket. För det var en, en menacing, dragon creature, evil. Brr. Det är det som i boken. Uh, den är, det är det som i boken också. Okej, okay, well well där går vi. Men där kan vi snacka om någonting som de kanske borde förändra till filmen. För att i, i trailen, där framstår han ju som sjukdodig. Alltså, verkligen. Mm. Du vet, blivit dit instills fear in the hearts of men uh, men i, alltså i, i filmen när man väl såg alla de. alltså Bilbo var jätte, jättebra det tyckte jag alla de, vet, när han, där han liksom uh, ja, men, här, verkligen kissed verkligen ass det var otroligt otroligt bra men, men alltså hans, hans he, konstanta snackande och han, jag tyckte han kändes lite som Strandoill att han var lite så småaktig och, och bitter och barnslig men han är ju alla de saker ja, ja, Jag förstår det, men jag tyckte att det var Vi, hade, vi har redan en rollfigur som är där. Vi har redan en, en rollfigur Som man riktar den, de känslorna Det hatet som tittar på men att, men att en läskig drake Som egentligen är Vi ska ju vara rädda för honom Han är med blir destruktiv mm. Och... Så Poängen med Smage är väl att han inte bara är eh, Fysiskt destruktiv Utan att han är psykopat Ja. Eller sociopat alltså Han är en person som. Eller inte en person, men han, han, är, han är liksom. Eh, en varelse. Han är mentalt farlig. Han är, hans liksom eh, fade med Bilbo handlar inte om att han kan trampa sönder Bilbo. Utan att han eh, men jag, jag, kan lura om. Jag tror att man kan lura om. Som en av. För mig Jag tror att man kunde att ha gjort, kan okay, man man, man kunde åstadkommit det med betydligt mindre dialog. Men tror inte också att det är det att man, man behöver karaktärisera vad eh, vad drakar är i den här världen? För att det är... Man, man fattar inte riktigt det att alltså, okej, okay, drakar finns till att börja med. De älskar guld och skatter och vad det nu än är. Mm. Och det faktum att han väljer att ligga i en guldhåla istället för att gå ut och flyga. För han är en jättestor varelse mm. så alltså, man kan tänka att de är ett större revir och allt vad det nu än är. Men han väljer att ligga där och skydda det som är viktigast på honom är of spite. För han gör det inte för att handla så åh jag tycker om guld, utan han gör det för att han är som Martin säger, en sociopat. Ja. Okej, ni, ni har övertygat mig Ni hör det <laughs> ja, jag kan, Okej, det kanske helt enkelt handlar om att jag störde mig på honom Jag tyckte att, jag tyckte det var lite onödigt att störa mig på någon som, som jag hade förväntat mig skulle vara läskig um, Men tycker inte du att han var läskig? Nej, gud nej um, det var, Men det var för att han var så. Här, ju, vissa onningar är Även om man inte vet vad deras motivation är, är det ju läskiga. För man, är, man kan inte förutse vad de kommer göra. Mm. Men, jag tycker om man lyckas se bra med smag på det sättet. För, nej, för mig tyckte jag att det var så här: Han, det, han är, är överkänslig. Han är en liten unge som, som, som, ja, men som du säger, gör saker out of spite. och Och mm. därför kan man förutse hans beteende. Men igen, tycker du att han är lite för mycket som en bondskurk som förklarar hans onda planer innan bond lyckas döda honom honom. Jag tänkte faktiskt inte på det, men, ja, men lite grann. Men, men det, är inte, det var inte det som var grejen, utan det var att det, han påminner lite om en. Men I vissa filmer så visar de en så här bad guy, som oftast är ganska, som visar sig vara ganska barnslev att han därmed kan manipuleras av the good guys att ja, men vi manipulerar honom så att han typ. Skjuta, att han liksom skadar våra gemensamma fiender liksom, ja, eller såmellan ja. liknande. Han kändes lite som en sån, den så lätt manipulerad, ganska svag bad guy liksom. Mm. eller skurk som heter på svenska. Men, men har vi inte nått en ny skurkrevolution efter The Joker? Ja, men... The Joker var så ond och så opålitlig så att man vet inte längre vad man ska förvänta sig av onda karaktärer. Ja, kanske, kanske. Men det finns ju fortfarande en stereotyp. och den ja, Jag absolut. tror jag den kan vara lite svår att knäcka även med det Hur som helst, ni har rätt. Jag, jag, jag, ni har en definitiv poäng. Eh, eh, sen kör man ner så i böckerna då är det ju fullt gångbart att han ska, ska vara sådär i film. Men, Men, förlåt. Mm, ja, nej, nej, prata du. <här> Mitt eh, största problem det väl egentligen två saker som jag liksom har på toppen av min dumlista. Det ena har vi gått igenom. Och det är Kili och Tariel. Och det är dumheter. Ja. Men det andra, det är den här jävla guldstatyn i slutet. Ja, gud ja! Alltså... Att, alltså Som jävla att, antiklimax! Att, dels en maket i dum liksom, idé. Att vi bygger en stor jello av guld så här wobblar och våblar och... Mm. väldigt förvirrande att Thorin skulle ha kommit på det spontant och vetat att den här formen skulle stå där redo. Liksom. Och att det var hans masterplan. Att Ja, nu har jag värsta här, Men också... Så meningslöst för Jag har ju läst boken så jag visste Ungefär vad som skulle hända att Smaug kommer ju klara sig fint Han ska ju flyga iväg och mm. bröna ner nästan eh, Det var ju precis det som hände mm. alltså, det gjorde ju ingenting mot honom Jag, jag kom på att att förklaringen skulle kunna vara Att de vill göra Smaug arg Att i boken så, mm. så snäpar han lite för mycket Att han, han pratar med Bilbo Och sen plötsligt så flyger han iväg Och dödar en massa mm. människor Och här tyckte de att de måste göra honom arg Vi måste mm. hitta ett sätt så att Thorin kan gör hon rasande. Men det är det som är grejen, det är det jag gillar med smag, är Att han är tokig. Ja, mm. För det som händer är att Bilbo pratar eller Bilbo, det, det kommer fram att Bilbo försöker snatta den här stenen mm. och eh, att det är dvärgar där. Då förstår smag att de har fått hjälp av människorna i Lake Town. Och då blir han förbannad på dem och så flyger han dit och dödar dem. Mm. Och det är också som, det är, är Joker-style. Mm. Det är någon som är helt knäpp mm. och helt eh, utan konsekvensstänk. Och här låter de honom istället vara liksom passiv, passiv och aggressiv jättelänge mm -hmm. tills de heller flytande guld på honom och då blir han rasande och och, och, och galen. Men också uh, helt meningslöst. Det händer ju ingenting med honom. Jag tycker den här liksom gulddränkta blöta drak idén, det blir bara Alltså, det, det som jag kan tycka är lite dumt när jag tittar på sådana här filmer är, och, och jag är inte en, en kemist eller fysiker eller vad är nu är, men i min värld så, så här, Du kan inte smälta guld så fort. Du kommer inte upp i de höga temperaturerna. Och skulle du fylla en form så skulle inte den smälta på det viset att explodera så. Så jag kan rent eh, logiskt inte gå igång på att det är så det skulle funka. Det är som i sagan om ringen. När de är nere i The Mines of Moria... Och, och trappan rasar... Och de ska så luta sig framåt... För att ta sig över... Så här, nej det funkar inte så... Och då faller hela premissen för mig... Så att i den här scenen... Så faller hela premissen för mig... Att de skulle hinna... Eh, tända igång... Eh, Men uh, Det är en dragon... Nej förlåt... För mig så, så är det... Okay, jag, jag tror på att magi finns... Mm. I den här kontexten Men jag tror inte på att man kan smälta guld så fort Och gjuta en eh, stor dvärg Nej, eh, hela, den, så fort. hela den sekvensen var alltså, jag, jag tänkte inte på det Och jag tänkte inte så mycket som, som Martin heller Men nu när du säger det så, så är det ju helt logiskt mm. uh, men, uh, men jag tyckte ju att den biten Den kändes lite tagen ur luften ja. Det var lite så, Okej, okay, det, det här det här känns inte stabilt. Det här känns som att man bara hittade på det för att, för att man tänkte ja, ah, men det passar bra. Men man hade inte riktigt tänkt igenom det. Nej. Um, jag tyckte att det, jag hade ju tänkt när, när Smaug på iväg att anledningen till att de överhuvudtaget hade med den här scenen var för att han skulle vara täckt i guld när han kommer till staden. Att det skulle vara göra honom mm. så ja. mycket läskigare och så himla mycket mer majestic. Men, men han skakar av sig guldet. Exakt, och det, då försvinner hela poängen. <laughs> tyckte mm. jag. Jag bara, så, okay, då, det tyckte jag. Okej, men det är liksom han fick lite guld på sig, han blev arg. Det är lite som att hälla varmt vatten på händerna på en skurk och så blev han lite sur och så sprang han ja. iväg och gjorde okay. någonting dyrt. Liksom. Får jag prata om en kort grej som jag tyckte var det absolut roligaste med de här filmerna? Okej, okay. kör Det var Peter Jacksons cameo i början på den här filmen. In The Village of Bree så ser man honom stapla ut lite halvfull eller inte och tuggandes på en morot. Det tyckte jag var det absolut roligaste med Hobbit, Varför? The Desolation of Smaug Varför var det det roligaste? Det är alltså en referens till eh, en av sagorna om ringen-filmerna, det måste ju vara första filmen när han kommer till The Village Bree när han gör samma sak, han är ungefär 30 kilo tyngre eh, och ser lite mer alkoholpåverkad ut eh, och jag vet inte ifall det är en eh, ett betyg på filmen i stort, att jag tyckte att det här var den allra ro roligaste scenen är Peter Jacksons allra lillaste cameo jag kommer ihåg när jag såg det på Bion så skrattade jag högt och tog dig i handen och sa: Gud, vad rolig! Och sen så skrattade jag inte så under resten av filmen. Jo, du skrattade under flera scener i filmen. Jag ska, okay. jag ska inte. Uh, Ivan Kissenthöp. Um, <laughs> om exakt vilka scener du tyckte var rolig. Um, För det var till den grad att hon, tanten som satt på uh, tittade väldigt ilsket på det. Um, men uh, jag, jag tyckte inte det var så kul. Jag tyckte det var lite lustigt så där. Det var lite så, hoho, de gör en till referens av mm. alla jävla referenser till Sagan med. Uh, men jag tyckte inte det var jättekul. Vad tyckte du var Ja, det är en sekund. <laughs> men, hey. men du, du, du, du har du var inte så mycket att du kände en nostalgisk. Äh, Kittling uh, uh, i, <laughs> I Jag vet inte om det in ska bottom. <laughs> Det är ju mycket sådana Som har jag inte något showbigt Alltså uh, Nej men jag, jag vet inte, jag tycker det var fint alltså, vad, ty vad tycker Lite. du överhuvudtaget med att när Hitch Hitchcock-eska Grejen av att uh, Regissören är med i sina egna filmer i små Oj, alltså ja Överhuvudtaget, jag vet inte Jag tycker att bara det görs eh, Möjligen inte i ägget, Som till exempel Hitchcock och Peter mm -hmm. eh, Jag tycker att eh, De tre kamerorna i, i Sagan om ringen är rätt bra faktiskt. Jag tycker särskilt om Piratkaptenen mm. eh, Men nu kan jag inte komma ihåg Vad han gjorde i The Hobbit, den första Det känns som att det kan ha varit En dvärg Men eh, någonting var det mm, Ja, det jag minns inte heller det. Osannolikt att det skulle ha varit en halv. <laughs> Man har ju gått ner i vikt. Det är sant. Det är sant. Men överlag så tycker jag, trots all min kritik, jag vet inte hur negativ jag har framstått här. Jag tycker ändå att det är sevärt. värt Och i 3D. Ja, jag skulle nog säga, rekommendera till äh, alla som funderar på serien att ser min tredje. Det är faktiskt en egen upplevelse. Vad tycker du, med Jag håller med. Äh, jag inte bara om tredje utan överhuvudtaget. Jag tycker man ska se. Jag tycker att de, äh, det är på väg att bli en väldigt bra trilogi som helhet. Äh, jag upplever fortfarande att boken är väldigt svår äh, att filmatisera. Mycket mer än sagnomringen. Men att som helhet att det kommer att vara sex Väldigt uh, häftiga filmer mm. kommer du, Ser du fram emot um, uh, Nästa film There and Back Again tror jag att den heter. Ja det gör jag um, Vi vet egentligen bara en sak Eller ett par saker Som, som kommer att hända Det ska uh, Flyga en drake Och han <laughs> dö Och det ska vara ett stort slag Med alla Typer av varelser med det är fem härar-slaget vi pratar om här. Ja, precis. Så de fem härarna kanske till och med är sex. Det är inte riktigt. Det är inte lätt att räkna. Mm. vad är Vilka är härarna för de? ja, Det ska väl vara. Um, Okej, okay, om det är fem så är det nog Alver, dvärgar, människor på ena sidan. Mm. Mot uh, orker och vargs. Uh, jag är rätt säker på att det inte är någon spindlar med där. Vad är det goblin? Eh, jo, goblins är det nog. Men jag tror att det som kommer vara i. I den här filmen är nog eh, Bolg och eller Äsag. Kanske mm. bara Bolg, som Bolger sig av mot Lake Town i den här filmen. Eh, att det är Bolg och hans gundabad orker mm. som är eh, tuffare, större, starkare mm, orker. Ja. Och en massa vargs. Och eh, eh, parallellt kommer det ske ett slag i Doll Guldur. Mm. Ska vi i Sagan bringa. Ja, ja precis, här, som är ganska samling. Och någonstans, eh, kanske båda slagen Kommer, kommer be Arna att vara med mm. Så då blir det mer Mycket för slantarna <här> Var inte du som En gång i tiden sa att man aldrig ska kalla <här> Kändisar <här> Efter några <såhär> påhittade smekna <här> Jag på om, om de själva gör det, jag vet inte brant om det inte var någon Som uppfattade det <här> Eller? Jag ser inte min polare Micke utan Mikael Persbrandt. Jag tror att du lackade på folk som sa Bobban gällande Bob Dylan. Måste ju vara värre att säga Bobban. Mikael och Micke, det är ingen som kallar någon Bobban. Eller hur, du, du lackade ju... Jag menar, pool. fools kallar någon för Bobban, inte okay, ens kompisar okay, okay, och familj. <laughs> fools. Mm, Förstår jag. När det är gubbar som ska gå och se Bob Dylan på globen och säga Bobban, då... Där drar jag min gräns. Det <laughs> är Ulf Lundel, Crowden, crowd. de ja. är inte... Nej, nej. Ulf för fans. Nej, för, för me. på. <laughs> Och med de avslutande orden så kanske vi ska tacka för oss. Lilla podden på prärien avslutar Hobbit-specialen. Vi tackar Martin för tolken aficionado expertkommentarerna. Tack själv. Hej då!